Ми можемо простежити його по літописах до 14-го століття, коли він починає зникати, щоб знову з'явитися пізніше. З одного боку, при дворі московських князів, а з другого, знову-таки, на Україні. 13 століття – було епохою остаточного формування нової слов'янської нації – великоросів чи москвітів. Нації, що витворилась, по-перше, зі слов'янських колоністів, а, по-друге, з ріжних народів, здебільшого фінських, які жили колись на просторі, що його тепер займає центральна та північна Росія. Старовинна, цебто київська Русь, атакована від Суздальських князів, знесилена від татарського нападу, стала частиною Великого князівства Литовського. В той час як нова, а саме північно-східня Русь, централізована під московськими царями, утворила московську державу. З часів цього поділу ми стоїмо перед фактом незвичайно цікавим з погляду етнографії та фольклору. Всі старовинні звичаї, як, наприклад, шлюбний ритуал, похорон, тощо, переховались у Москві серед вищої класи, при дворі царів. У той час, як у старовинній Русі, що починає з цієї епохи носити назву України, навпаки, вищі класи були більш-менш європеїзовані, чи, скорше, полонізовані а старовинні звичаї заховались тільки серед простого люду, серед класів нижчих. І вживання саней для похорону спіткала та сама доля. Всіх московських царів до Петра І возили в трунах на санях, літом так само, як і зимою. Дуже докладні досліди Анучина – Виказують нам, що для цієї церемонії споруджували спеціальні сані, пишно оздоблені, що служили не тільки для перевозу тіла вмерлого царя, але також для вищого духовенства та особливо для царівен, що брали участь у похоронному поході. Крім похорону, сані вживались також при інших релігійних церемоніях, як більш-менш ритуальний засіб перевозу. А московські митрополити та патріархи брали участь у процесії, сидячи на санях. На Україні все це склалося цілком протилежним способом. Вживання саней для похорону заховалося тільки серед нижчих клас, у міщан та лише почасти у сільської шляхти що зостались ще вірною старовинним національним традиціям. На жаль, щодо похорону, то нам бракує і тепер ще пам'ятників з 15 та 16 століття. Один документ з 17 століття, що ми його маємо до свого розпорядження, виказує нам, що вживання саней для похорону весь час заховувалось на Україні. Але цей самий документ Дає право думати, що цей звичай здається підліг певній зміні. Ми бачимо, що в старовинних князівських похоронах, на жаль, відомостей про звичайний похорон не переховалося в літописах. Транспорт похоронних саней виконували люди, які або несли їх на плечах, або тягли на мотузках. Наш документ з 17 століття вказує на те, що за тих часів люди вже не транспортували сани, а у них запрягали волів. І це теж було ритуальним явищем. Та заховалося й до наших часів. Щодо вживання коней у цих обставинах, то це вважалося, вважається ще й тепер, мало відповідним. Ми побачимо далі, що гадана зміна дуже сумнівна. Бо вживання волів, мабуть, дуже старовинне Але тепер ми розглядаємо тільки сані в похоронному ритуалі XVII століття